A call Center sorozatban most egy egészen új fejezethez érkezünk, egy különleges és szerintem új lehetőséghez, bár lehet, hogy kiderül, hogy nem is annyira új. Amikor a telefon központos, vagy egyáltalán az ügyfélszolgálatos hív fel minket, akiről kiderül, hogy nem is ember, na hogy is van ez, a mobilban Varga László az Avaj Magyarország képviselője. Jó napot kívánok! Én emlékszem arra az időre, azt hiszem két kampányjal ezelőtt, hogy az egyik párt vezetője felhívott engem, és elég hosszan elbeszélgettünk, és csak egy olyan fél perc után es le, még nekem is A tantusz, hogy a másik oldalon valami magnó van. Jó napot kívánok üdvözlem a rádióhallgatókat. Igen, ez ennek a hívás menedzsment kampánynak vagy technológiának az egyik alága, amikor valóban a kimenő hívás rendszer végén nem élő ügyintéző, hanem valamilyen gépi technológia olvas fel egy előre definiált szöveget. De hogy visszamenjünk egy picit időben, ez a technológia azért nem teljesen új. A centereket legtöbb ember úgy ismeri, hogy betelefonál felhívja az ügyférszolgálatot. De az ügyférszolgálatok elég régóta foglalkoznak azzal, hogy ők is aktívan megkeressék az ügyfeleiket. Ennek nagyon sok oka lehet. Jellemző, ami, ami legtöbb embernek beugrik, hogy valamilyen értékesítési célú kampányba bekerül a egy adatbázisból, és megpróbálnak neki valamilyen terméket, szolgáltatást értékesíteni telefonon keresztül. Bankoknál, biztosítóknál nagyon jellemző, hogy a behajtást ezen keresztül automatizálják, gyorsítják meg. De ugyanúgy része lehet egy ilyen kimenő hívás menedzsmentnek, hogyha valamilyen marketing üzenetet szeretnénk eljuttatni, vagy, vagy akár egy politikai üzenetet, mint ez volt a a legutóbbi választási kampány során. A technológia lehetővé teszi ne hogy nehogy a visszájára üssön ez a dolog. Magyarul fölhív a politikus, vagy akár a marketing automata szöveg megtalál engem, és egy idő után engem idegesít, érdekel, amit mond, de szeretnék már egy feedbacket, egy visszacsatolást szeretnék kérdezni. Akkor olyankor mit lehet csinálni? Magyarországon még viszonylag szokatlan az, hogy valakit telefonon megkeresnek. Egyre többet kapunk ilyen hívásokat, de a legtöbb ember még ezeket végighallgatja. Azokban az országokban, ahol ez a telefonos kultúra sokkal régebbi, különösen Amerikában, ahol átlagosan naponta 8-9 ilyen hívást is kaphat egy egy ember, ott az emberek sokkal rezisztensebbek ezzel szemben. Tehát a legtöbbször leteszik a telefont, megköszönik a udvariasan megköszönik, hogy megkeresték őket, de nem akarják végighallgatni. Magyarországon legtöbbször végighallgatják, vagy tudnak vele kezdeni valamit, vagy nem. Az ilyen autó a kampányoknál a visszajelzés lehetősége technológiailag megoldható. Általában egy nagyon rövid kérdőívet prezentálnak még az elhangzott szöveg után, ahol az ember nyomógombok segítségével egyes, 2 3 kérdésre tud válaszolni. Tehát ahol ekkora hagyománya van, például az Egyesült Államokban, ott biztos, hogy kialakul ennek a marketing akciónak egyfajta trükkje vagy, vagy trükkrendszere, nem? Hogy hogyan lehet minél inkább ott tartani a hallgatót. Igen, az biztos, hogy ha valaki már kapcsolásba kerül és egy ügyintézővel beszél, egy élő embertől nehezebb úgymond búcsot venni, tehát ha csak nem vagyunk nagyon nudvariatlanak, akkor egy mondattal nagyon nehéz lerázni, meg nem is illedelmes. És a technológiai cégek erre alaposan ráfeküdtek, hogy az az időszak, ami alatt a rendszer érzékeli detektálja, hogy a másik oldalon élő személy vette fel, és ezt a hívást összekapcsolja egy ügyintézővel, az a lehető legrövidebb legyen, akár egy másodperc alatti, mert, eh, ahol ez magas ott a, az ügyfelek, ahol megfelelően föl vannak erre készülve, és nagyon sok ilyen tapasztalatuk van. Már a kattanásból, a telefon pontosan tudják, hogy ez egy automata kampány, és rövidesen egy ügyintéző jelentkezik be. Ez mennyi lehet? Hány másodperc? Három-négy másodperc. És az új eszközöknél? Akár kevesebb, mint egy másodperc. De azért ez 3 három egy... másodperc alatt, ha én érzékelem, hogy ez egy kampány lesz, vagy egy valami automata hívott fel, akkor az pontosan elég az, az idő, hogy én azt a hívást bontsam, lerakjam. Ha egy kevesebb, mint egy másodperc, akkor erre szinte nincs esélye. Mi történik ez alatt, az egy másodperc alatt? Egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat történik, ugyanis ez különböző kampány tárcsázási stratégiákra vezethető vissza a történet. Beszélünk a preview, power és predictive dialing algoritmusról. A prediktíva a legizgalmasabb? A legizgalmasabb, talán igen, a, az a legfejlettebb igen. itt a rendszer végez egy predikciót, egy jóslást, ami arra vonatkozik, hogy ha nekem van 10 ügyintéző, én el szeretnék látni hívással, és szeretném őket folyamatosan hívásban tartani kampányban, akkor statisztikai rendszer adatait alapul véve az derül ki, hogy 10 indított hívásból három lesz sikeres, tehát három olyan hívásom lesz, ahol élő ember veszi fel, mert a rendszer képes kiszűrni a vonali jelzésekből, hogy a másik oldalon fax, üzenetrögzítő, modem hangposta vette fel, és ezeket a hívásokat természetesen nem kapcsoljuk ügyintéző ügyintézőhez, mert az csak időveszteség lenne. Tehát hát, akkor ennek van egy ilyen HR része is, hogy ilyen a Saját beosztottamat minél inkább munkával lássa, mert Igen. Igen, egy Igen. ilyen rendszer képes akár egy órában, tehát 60 percen belül, 50-55 percen keresztül is folyamatosan hívásokkal ellátni egy ügyintézőt. Miközben, hogyha nincsen ilyen technológiai támogatás, akkor egy órában a manuális tárcsázásnál és a humán interfész által történő detektálással 8-10 percnél ritka, amikor többet tud beszélni. Arról nem is beszélve, hogy jobban elfárad, mert ugye kicsengés. akkor... Az egy, az egy teljesen nem. felesleges hmm. tevékenység, és amit lehet automatizálni, ezt automatizálni kell. Most ha a rendszer tehát tudja azt, hogy mondjuk 30 a sikeres a hívásoknak, tudja, hogy én, ha én három ügyintézőt hívásokkal akarok, akarok ellátni, akkor egyszerre el kell indítanom tíz hívást. Mert abból vélhetően három lesz sikeres. Túllövi a rendszer. Túllövi a rendszer. Igen, ezt, azt, hogy mennyivel lője túl, milyen durva kampánystratégiát alkalmazzon, az állítható természetesen, mert gondolni kell arra, ez egy folyamatos játék, ugyanis meg kell oldani, hogy mi van akkor, hogyha mégsem három, hanem a tíz-ből négy hívás lesz sikeres, és mondjuk nincs egy negyedik szabadügyintézőm, akinek ezt a hívást én ki tudom sorolni, akkor mit csinálhatunk? csak zenét ő, addig neki, vagy? Em, kevésbé <gül> szerencsés, vagy lehet azt csinálni, hogy dobom azt a hívást, bontom a vonalat, és akkor a rendszer tudja, be lehet állítani, hogy akkor ezt a az ügyfelet ebből a listából legalább eljön. egy napig, vagy inkább uh -huh. két napig nem hívom újra. Uh -huh. Vagy be lehet mondani neki egy automatára, lehet kapcsolni, és lehet mondani, hogy honnan hívtuk, és szeretnénk vele beszélgetni. Ha hajlandó tartani még egy picit a vonalat, akkor mondjuk nyomjon egyes gombot. Tehát sokfélét lehet csinálni. De a rendszer ilyenkor túlhív, ezért egy predikciót végez. Ez, ezt is nagyon kifinomultát tették. Tehát ez körülbelül 10-15 éve fejleszték ezeket a technológiákat. Borzasztóan hatékonyan lehet így tenni egy rendszert. Most, hogyha visszatérünk egy kicsit Amerikába, annál is inkább pontosabbnak és intelligensebbnek kell ott lenni a rendszernek, mert ha jól tudom, vannak ilyen tiltáslisták. Tehát én, aki ott rutinos amerikai állampolgár vagyok, mondhatom, hogy szedjenek le, ne, ne kaphassak ilyen hívásokat. Tehát, ha véletlenül mégis kapok, akkor gondolom büntetés jár nem is akármilyen. Igen, az amerikai távközlési hatóság hozott egy elég szigorú szabályozást erre nézve. Én kérhetem, hogy fölkerüljük a, a tiltólistára, és hogyha valamelyik kampánycég ezeket a ezt a listát mondjuk jogosulatlan használ vagy megszegés és olyan embert hív fel, aki rajta van ezen a listán, akkor bizony hívásonként úgy emlékszem, hogy 11 dollár körüli büntetést kell befizetni egy közös alapba, ami, hogyha figyelembe veszük, hogy a piac méretéből adódóan, és egy-egy nagyobb cég ügyfélkörének számosságából adódóan, egy-egy híváskampány akár több százezres is lehet, 50-60 száz, vagy akár több száz félre sikerült hívás Esetén az elég komoly tétel. És hát nyilván jobban vannak edzve az ottani telefonálók vagy a fogyasztók, hiszen ő esetleg utána megy a telefontársaságnál, lenyomozza, vagy már a hívás listából látja is, hogy honnan jött a kezdeményezés, és rögtön jön egy per, vagy egy így ilyesmi. Van, így van, mm. ez, ez teljesen életszerű. Magyarországon egyébként ilyen szabályozás nincs, tehát még azért ennél szabadabb a piac? Nem tudok róla, hogy lenne ilyen, én kérhetem, hogy kerüljek le. A, annak a cégnek a listájáról, vagy adatbázisából, de ezt nekem aktívan kell kezdeményezni, úgy tudom, hogy írásban kell elküldenem ezt, és utána mondjuk fordulhatok az adatvédelmi biztoshoz, de automatikusan, tehát előre felkerülni ilyen listára, ami kötelező érvényű minden kimenő hívás kampányt végző cég számára, én nem tudok egyelőre. Az embernek szabadon elindul a fantáziája, hogy mi mindenre jó a call center, van-e még benne olyan tartalék, amiről szívesen beszélne? Az elején említettem, hogy a klasszikusan, ami, ami legtöbb ember számára ismerős, a kimenőhívás kampányok azok, vagy valamilyen értékesítési célú, vagy marketing, vagy, vagy behajtással kapcsolatos kapcsolatfelvételt jelentenek. De érdemes olyan pozitív példákat is hozni, ami esetén szívesen veszük, hogyha megkeresnek. Például egy légitársaság, hogyha megfelelő adatbázisa van, hogy az ügyfeleit, hogy a gép két órás késéssel indul, nyugodtan várhat, még nem kell olyan korán kijönni a repülőtérre. Vagy például, hallottam egy példát Amerikában valamelyik nagy, egy kéziszerszámgyártó cég, a gyalúk, furógépek és társai, ahol ezeket javították, egy hatalmas raktárat kellett fenntartani. Az emberek leadták javítást a, a berendezésüket, de elfelejtettek értemenni. Gyűlt, gyűlt százával, ezrével óriási raktárkapacitást lefoglalva, ezeket például az ezeket az ügyfeleket lehetett értesíteni, hogy megjavítottuk a gépét, lehet érte jönni. Tehát ez a felhasználónak is egy, egy kellemes visszajelzés a cégtől, másrészt pedig a cégnek is jó, mert óriási költségeket lehet vele spórolni, hogyha nem tartja fenn azt a nagy raktárkapacitást. Köszönöm szépen, miközben hallgattam, én rögtön kitaláltam a telefonhírlevél műfajt, amit mondjuk, hogyha állambácsi meg akarná támogatni a regisztrált, például én engem a tudomány új eredménye érdekelnek, vagy állampolgári ismeretek, akkor akár ilyeneket is hallhatnék mondjuk ilyen telefonhírmondós egyperces összefoglalásban. Szóval azt hiszem, hogy ez elég rugalmas. Nagyon szépen köszönjük. Varga Áztót az ava Magyarország képviselőjét hallottuk. Köszönöm szépen.